Таке воно буває. Ну, то то після горбатого попадаємо в кучерову яму, а після направляємо човни, щоб походу йшли. Далі. Під стопом привал перед сурським порогом. Тоді сурський поріг. Прималій воді треба йти в заход. Це невеличкий поріг, такий, як забора. Ну, тепер вода велика, підемо прямо. Після сурського лоханський поріг. Колись під степу відпливаєш, накриваєш. «Бабайошний вир, там на бабайках, по-вашому весла, поробить прийдеться». Далі упад від буцівого каменя, а збоку з-під Лоханського порога хід на кулики. Під богатирем привал знову. Легенда така, наш селач кинув камінь, а татарський не докинув. От і богатир той камінь. У Звонецький йдемо в поріг, в канал не ходимо. Як допливемо до Кізлевого острова, привалимо. Як вода тиха, пускаємо який-небудь предмет. Кошовку чи кусок дерева. Куди попливе, туди в пороги йти, бо так показує слог води. До рівної води йшли так тяжко і довго, що Гасанові, здавалося, ніколи не дійдуть. Навіки зачепляться на цих кам'яних щітках, що перегороджували Дніпро, ніби наслання нечистої сили. Врешті дяк звелів пливти далі. Що то була за плавба? До іслам Кермена доскочили зненацька. Татари на силу встигли втекти з кріпості на лівий берег і звіялися до свого хана з розпачливою вістю про небачену силу на Дніпрі. Козаки зайняли татарських коней і худобу, частина дякових людей тепер ішла верхи разом з козаками, тим часом струги, майже не пристаючи до берега, швидко пливли наниз. Козаки з берега виспівували, як на стурки за Дунай загнали, більш потоптали, як виринали. А ти, мій пан, і чобітка не вмочив, ні чобітка, ні стременочка, ні стрем'яночка, ні сіделечка, ні полижу пана, ні чобітка сап'яна. Під очаків, де мав сидіти турецький, Санджак Бег, підплили так само несподівано, як і під Іслам Кермен. Турецький Ага встиг утекти, оборонці замкнулися в осторогу, але Гасан так поставив козаків і московитів, що кріпость взято одним приступом. Забравши багато язиків і доскочивши чимало майна, попливли назад. Не втікали, пливли як переможці, бо ж заволоділи всією рікою до самих її витоків. І ось тут їх наздогнали з великим понад 10 тисяч військом Санджаки, Зочакова і Бендер. Козаки порадили не втікати, а зробити засідку в очеретах, які були тут, ніби море. І коли вороги підійшли, вдарено по них з рушниці піщали. Стрільба була страшна, горіли очерети, гамір, зойки, молитви й прокльони. Все це тривало цілий день. Покладено трупом чи не половину турків, решта стала відходити. І ось тоді Гасана вдарило в груди. Він і не збагнув, що поцілений що вистрелив сам і мав силу відгукнутися на заклик Дяка Ржевського «Доганяй, Гасани!», аж тоді опустився на землю і тепер лежав боком край Дніпровської води, споглядаючи на червоне сонце над очеретами. Очерети ламалися, тріщали далі і далі від нього. Дві сили розходилися в різнобіч, одна з перемогою, друга розбита, а він лишався посередині на нічийній землі, сам нічий, не приставши ні до чийого берега. Кров витікала з нього широким струмком, життя відлітало, а зоставалися смуток і жаль за всім, чого не зробив або не зумів зробити. Надто жалко було йому ту далеку розпачену жінку, що б'ється в кам'яних стінах султанського палацу, прагнучи щось зробити для рідної землі, і заламує руки від безсилля. Ніхто ніколи не довідається ні про її наміри, ні про її душу. Мав би він розповісти цим людям пророк солану, та не встиг. Все ждав слушного часу, а часто й не настав. Прийшла смерть. Гасан заплющив очі і лежав довго-довго. Сонце вже висіло над самим краєм очеретів. Тиша огортала вмираючого, наче на тім світі і з цієї тиші. Зненацька зродилися для Гасана запах і барви Туреччини. Істо голосся, гамір базарів, зойки моєдзинів, струнки чорнокосі дівчата, червона черепиця покрівель, сади такі зелені, що не змога передати словами, сонячна чіткість краєвидів,